Aujourd 'hui si vous voulez euh, il n'y a pas d'interruption euh, du processus ma porte elle est toujours ouvert Gaur egun ez da geldialdirik pentsatzen dut bereziki emazten kasuari eta isolatuak diren presoeri Eez da beti sinmple baian enentsatzen dira aterabileak atsematen detenu egia da preso batzuen hurbiltzea errefuxatu dugula. errefusa hauek kasuaren araberakoak izan dira urbilu ditugunak dira kondena arinak edo bu uratzen ari zituztenak, baina badira beste kasu komplexuagoak, ara nola zigo handiak dituztenak, edo Espainian kondenak badituztenak betetzeko. Euh, sur certain hi hain treforta sensibilite politiak. C'est donc J'ai handia duten dosirak dira eta terrorismoaren biktimen elkarteak azpimarratu dizkigunak orregatik estirak kasu guztiak bermaneran tratatzena hala. Cette doctrine du cap fait que je ne peux pas traiter tout le monde de la même manière.